Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Fidejük együtt a részvény ingadozását. vagy vagy játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság rendesülése, így csütörtök este, fél hattól fél 8-ig leszünk itt veletek, szóval, hogyha akartok ö, nekünk írni, akkor azt a 0630 30 30 30-30-30-881-es SMS számon tehetitek meg. 22-34-881 pedig a hozzászólások fóruma, úgyhogy hívjatok minket, hogyha úgy gondoljátok, hogy van miről beszélnünk. Mi úgy, úgy véljük, hogy van, úgy véljük, hogy történt egy, egy más ebben az országban, amit ö, nem csak megbeszélnünk kéne, hanem amint kifakadnunk érdemes, akik ebben a társaim lesznek, azok Kálmán, illetve, ö, illetve Tibor. Köszöntelek titeked! Hello! Szervusztok! Szóval, hogyha úgy gondoljátok, hogy van miért és van mire abosnak lenni, akkor, akkor egy kis adrenalint azt, azt toljatok be lehetőleg az agyunkba, mert hogy mi arra törekszünk, hogy legalábbis itt az első egy-néhány... Percben az Audi-val, illetve az Audi magyarországi budapesti kalandozásával foglalkozzunk. Ők azok, akiknek nagyon megéri Magyarországon befektetni, mert hogyha esetleg úgy gondolják, hogy a dolog nem éri meg, könnyen, könnyedén megzsarolhatják az államot, az állam pedig kész arra, hogy az adófizetőinek a zsebéből pénzt vegyen ki, hogy ezzel maradásra bírja őket, hogyha jól tudom. Természetesen bárki megzsarolhatja az államot. Hát bárki nem? Azt hiszem, hogy a társadalom vagy az állampolgárok erre nem képesek rá, úgyhogy akkor az zsarolási zsarolási potenciáljuk... igen, csak hát nem is majd tetszeljük potenciája van a ja, ja, ja. Ö, Hát akkor ismerjük meg a tényeket, és hogyha ezekkel, ezeken túl vagyunk, akkor talán némi véleményre is, ö, véleményformálásra is okunk meg alapunk lesz. Az Audi sikeres lobbizása után a leggazdagabb multinacionális vállalatok helyett a fejlesztése képtelen kisvállalkozások és nagy családosok viselik majd a közterheket. Tiltakozik a Vossz és a NOE. Dávid Ferenc a vállalkozók országos szövetségenek főtitkára szerint a kormány megint a feltőkésített multinacionális vállalatoknak adott kedvezményt. A kieső 5 milliárd forintot ellenben azokkal fogják megfizetetni, akik ilyen jellegű kiadások hiányán nincsennek a kedvezményezetti körben. Meg szerettük volna kérdezni az audit, de sajnos első pénteki megkeresésünk nem járt sikerrel, mivel sajtos kolleginánk nem volt az irodájában, és az irodai számán kívüli elérhetőségét nem állt módukban megadni, megjegyzem sajtos kolléga. De se baj, neki láttunk újult erővel hétfőn, ám a sajtós kollégina sajnos nem volt kompetens a témában, nem baj majd a kommunikációs igazgató. A kommunikációs igazgató helyből elutasított sajtós kolléginán keresztül, mondván rendezvényen van. Mondtam a hölgynek csütörtök estéről lenne szó, ám a kommunikációs igazgató sajnos akkor sem ér rá egy bizonyos zárt előadás miatt. Érdekes, mit jelent az a fogalom, hogy sajtós? Ti értitek ennek a jelentését? Tehát, néha azt gondolom egyébként, persze most már azért sejtem, hogy hibásan, hogy a sajtós az azért kapja a pénzét, hogy a sajtóval tartsa a kapcsolatot. De most meg már azt tapasztalom, hogy a, és valószínűleg ez közelebb áll az igazsághoz, hogy a sajtós azért fizetik, hogy ne érjen rá, és hogy mindig legyen valami faszaki kifogása. Hogyha arról van szó, hogyha éppen valami kínos témáról van szó, de hogy egyszerre van egy sajtós, meg egy kommunikációs igazgató, mind a kettőt megfizetik azért, hogy ne nyilatkozzon, ez azért már tényleg, tényleg luxus. Tehát, ha ilyen jól megy az Audinak, akkor akár még adózhatnának Jó, is, nem? De viszont, mivel, hogy ők nem akarnak velünk így beszélni, ezért hadd interpretáljuk mi azt, hogy az Audi mit tett ebben az országban, nem? Jó, de én azért, azért azt mondanám az Audi védelmében, hogy... hogy Hát lehet, hogy ők megpróbáltak készen állni, de nem sikerült nekik. De ők valószínűleg megpróbáltak. Tehát van sajtósuk, és van kommunikációs osztályvezetőjük, tehát nyilván ők akarnak kommunikálni, meg akarnak beszélni, most nem hát sikerült. Hát valahogy, valahogy most nem jött össze, de egyébként egy hete próbálkozunk. Tehát ezt csak így hozzáfűzném, hogy egy álló hete ami mi Kata ki szerkeszi ezt a műsort, folyamatosan próbál az audival beszélni, és nem sikerül. Vagyok, nyilván hogy egy csórócék, tehát bocs, hogy szabad bele, de nyilván, nagyon csóró ez az audi, hiszen folyamatosan kuncsorogniuk kell az államnál, hogy valamilyen kedvezményeket kapjanak. Hát ha a profitjuk van veszélyben, hát éppen, hogy ki akarják gazdálkodni a következő költségvetési szezont. Na de el, el, el akarom mondani, mert elolvastam <gül> és felkutattam az interneten, ez a történet. Javítsatok ki, hogy, hogyha nem elég pontosan van. az Audi. 93-ban? 93-ban. Azonnal kaptak teljes társasági adó alóli felmentést 2011-ig. Tehát nem fizetnek egy fillér társasági adót sem. Ez megy azóta is boldogan. Most már 300 millió forintos profitjuk van évente. Egy 3 milliárdos befektetés, lehetős az euró, nyilván euró. Igen? Igen, három. Na mindegy, tehát a, értitek, az egész befektetésüknek a 10%-át évente visszacsinálják, de még mindig adókedvezmény, adómentességük van. Tehát az állambácsi most be akarta vezetni ezt a szolidaritási adót, ami bizonyos bevétel felett 4%. 4% vagyunk, bizony, ilyen nagyon komolyan sújtja a, a, a nagyvállalatoknak. Most akkor ők ezen besértődtek lehet olvasni a mai HVG-ben is, hogy nem beszélte meg velük az állam. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, milyen, hogy nem írtam föl az audit az állam, mielőtt izét. Engem föl hívott, tényleg, engem, engem nem is emlékszem, már hívott a gyorsany, vagy nem hívott, mit csináltam. De mit az mondott az, állam? az állam? mit mondott nem, a gyors. Nem, nem hívott, nem hívott, azt mondta, hogy jaj, tényleg, bocs. Bocs, bocs, bocs, taláink, akkor valami kibú volt, és akkor ők azt mondták, hogy ha mi levonhatjuk az adó alapból, a kutatás fejlesztése szánt költségeinket, akkor végül is úgysem kell nagyon fizetnünk már ezt az adót, ezt a szolidaritási adót, és akkor oké. Okay. És ezt sikerült kilobizniuk, ok. erről szólnak ezek a hírek most, tetsz, hogy a szolidaritási adóra csináltak egy speciálisan kitalált kibúvót, ami az Audinak és hasonló óriás szól, és van még egy dolog, egy harmadik dolog, hogy a kormány szándékozik adni egy külön támogatást az Audinak, ami általában arról szólt K.P., amit valószínűleg, tehát amit a hírek szerint pont ezekre a kutatásfejlesztési tevékenységre kapnak. Tehát arra ad támogatást az állam készpénzbe, amire föl adókedvezményt ad egy adómentes szégnek, ami 300 millió millió eurót keres évente. Na jó, várjunk. Várj, mi van? Én ugyan nem ezért jöttem be, de, de úgy érzem, hogy a műsor kiegyensúlyozottságának jót tenne, hogyha védelmembe venném ismét az Audit. Öm, arra, arra célzol, hogy megjelentek az új 8 hengeres nem, nem, nem, nem, modellek? Nem, nem, nem. nem 93-ban idejött az Audi azzal a feltétellel, hogy ő 18 évi nem adózott. Ez egy szerződés volt, amiben a magyar állam belement. Akkor mi az, hogy utána csak úgy 2006-ban úgy kivettünk rájuk 4%-ot? társasági adók Ez egy új adó nem. Tehát várjunk csak, amikor, amikor megkötötte velem a magyar állam a társadalmi szerződést, mondjuk akár a hormkormány, akár a Megyesi kormány, akkor nem volt ilyen adó nem. Most kivetnek rám egy új adó nemet. Mi az, hogy? Honnan veszik a bátorságot? Hát én, én azért, én, mondjuk én vagyok az újdi, Azért jöttem be, mert itt nekem nem kell adózni. Tehát ha én tudom, hogy 2006 13 év adómentesség után elkezdenek 4% adóvel sújtani, ha én ezt tudom előre, akkor biztos, hogy Romániába viszem a cégem. Vagy nem, tehát, vagy nem. Tehát vannak, voltak ilyen hisztik, sokkal komolyabb hisztik, hogy, hogy Bolíviában, ugye az Évon Morales mondta, hogy most kedves barátaim, kedves olajcégek, mostantól nem 10% az adó, hanem 50% az adó. Fél évetek van, hogy aláírjátok az <tos> új szerződés kedves olajcégek Bolíviában. És a kedves olajcégek Bolíviában, hát úgy tettek, hogy jaj, hát nem kivonulunk, nem lesz több és semmi, bla bla bla bla, tehát a fél év. Ennek a lejárata előtti utolsó napon szépen bevonultak a kormánypalotába, és aláírták az üzét, mert így is akkor a milliárdokat szakítanak le. De jó, de, de akkor vegyük figyelembe azt, hogy, hogy mit vesztene az ország, ha kimenne az Audi. Ó, 5, ember 5 ezer ember dolgoztat. 5000 embernek ezer nem lenne ember. hirtelen munkája. És 20, de... ezer, 20 ezer ember az, aki a, bevá, a beszállító cégeknél dolgozik. Na, Tehát csak. összesen 25 ezer ember Beremegjen a, bere a térdemettől, ettől az adattól, hogy 25 ezer ember. Ezért ez komoly. Ez, olyan nagy, ez, ez egy olyan nagy szám. tehát itt, itt megmondom, hogy miről van szó. Ez egy precedens. Ez egy precedens értékű ügy. Az a tény, hogy ilyen módon meg lehet zsarolni a magyar államot, hogy adómentes vagy, célzott támogatást is kapsz, Plusz még, plusz még miről van szó? Iszonyatos profitot szakítasz. Tehát így három, háromféleképpen sarcolod meg az államot. Adómentes vagy adókibúvót kapsz és szélzott elmondtasztás. <gül> igen, igen. Emellett pedig ezt a profitot, profitot zsebelsz. De viszont... A, ez ez de... egy precedens. A jövőben minden multi számára ez egy precedens. Ezt a multika a jövőben. Nyilvánvaló, hogy a... Mit lép erre, erre, hogy az Audi ezt dobta, mit lép erre a tojota? Nyilván nem ugyanezt? Nem, nem ugyanezt fogják lépni? Társasági adó. Mi társasági adózzunk, miután az Audinak, Audi támogatást kapott, meg adókedvezményt kapott? De jó, És hol a vége ennek a folyamatnak? De, de lehet, hogy megint igazságtalan vagy, Robi, mert, mert e, arra még nem gondolta, hogy oké okay, nem adózik, meg kap, kap némi kedvezményt, hogy jobban fejlődjön, de utána a profitját itt költi el. Nem. kicsoda költi el a profityát nem, nem úgy gondolt, hogy az Audi részvényesei Magyarországon élnek de miért ez ezt nem el, hogy utána ők itt jó Magyarországon meg a hát, jó, és tehát, oké, és az ölséges akinél vettem a banánt, amikor jöttem a műsorba itt dolgoztat nem tudom, két-három embert itt költi el a profitját és adózik. De ráadásul, de ráadásul, egy, ráadásul ami, azért csinálja. is nevetséges, mert azt a pénzt, amit itt ilyen módon keres meg, elkölti egy másik multinál, amelyik szintén nem adózik, és majd ő viszi ki az országból adómentesen. Hát nem teljesen mindegy. Tehát most érted, most nem tök mindegy neked, hogy az Audi viszi ki, vagy pedig az Audi valamelyik részvényese véletlenül idevetődik, és itt vesz belőle a macsban vesz magának három kiló sárgarépát, és a macs viszi ki ugyanazt a pénzt. Egyébként, most ide visszaugorva egy pillanatra, tehát szerintem azért, tehát azért mégis a gáz, ez az 5000 ember munkahelyének az elvesztése, meg a 25 000 ember munkahelyének az elvesztése. Jó, a 25 000 ember nem veszítené el automatikusan a munkahelyét, azok beszállító de, cégek, azok a cégek nyilván találnának más, más konstrukciót is. De Jó. azt gondolom, hogy sajnos, tehát akármennyire is vérlázító ez az eset, meg sok hasonló eset nem most kezdődött tehát milliárdokat kapnak, Magyar, az ExxonMobil nevű világ legnagyobb ö, olajcége készpénzes támogatást kap ahhoz, hogy itt telepítsen ö, munkahelyeket, 3 milliárd forint. A legnagyobb ö, gyógyszergyártó cégek szintén pénzben kapnak támogatást, hogy vers, így versenyezünk. Tehát az a, az a helyzet, hogy az lényegető, hogy tényleg van egy ilyen verseny, és tényleg zsarolják az államokat a múltik, és én ezzel zsarolják, hogy adjál adókezvényt, nem lehet adókezvény, adjál pénzt, adjál, adjál, adjál adómentességet, adjál, adómentesség, adjál valamit. nem akarok fizetni adót, adok egy pár módot. Nem, de nem olyan, mint, nem olyan, mint egy, ilyen, egy ilyen rossz barátnő, vagy mint nem tudom én, de tipa, tipikusan ez az ilyen picsáskodás megy. Tehát, hogyha hogy, hogyha nem kapok adókedvezményt, akkor elmegyek. Tehát, hogy ezed de nem olyan, hogyha de nem kapok virágot és nem hiszel vacsorázni, akkor megvonom a szexet. De nem ez a stílus? Az elején beszéltünk a zsarolási pozícióról. Igazából azóta az nem filózom, hogy, hogy mi, a, mi az audi ez az a nagy zsarolási pozíciója. Adóbevételtől nem esik el az állam. <gül> <gül> Járulékbevételtől nem esik el az állam. Akkor mit tud? A... Munkahely. Munkahely van. De, oké, okay, Magyarországon az takarodjon, emberek, takarodjon az audió, hogyha nem veszi tudomásról, hogy itt ilyenek a viszonyok. De, ez, de az egyetértek. Ez komolyan mondom. mondom, nem nem mondom nem Robi, Magyarországon az emberek, a dolgozók kétharmada az kisvállalkozásoknál, magyar kisvállalkozásoknál dolgozik, a fennmaradó egyharmad dolgozik nagyvállalatoknál, és hát ugye e, leginkább multicégeknél. És a közférában dolgozik senki, vagy most a, a magásférának az, a, az a, a. Mondjuk így, így benne az egyharmad, de kétharmad az kisvállalkozó, egyéni vállalkozó, vagy 5-10 fős vállalkozásoknál dolgozik. És akkor Tehát mi az a zsarolási pozíció? Annyira nem drámai a helyzet, úgy gondolom, ebből kiindulva. Abszolút, és különösen az, az a drámai, hogyha befekszünk ezeknek a zsarolóknak, és hogyha a teremtünk, és hogyha engedjük, hogy versenytünk. most mi teszünk, be, csak mert... a jó öreg gyurcsány, tehát de... megint konkrétan erről van szó. Hát ja, és, és az a baj, hogy ilyenkor mi is hozzá egy versenyzet, és a szomszédországban ilyenkor alán kell, hogy lisztíteljenek. Haló halló! Hello sziasztok! Nem látok esetleg ilyen is lehet benne, vagy például a, a jövőre a kormányzakoknak legtöbb részére Audi lesz, és akkor kedved nekik. Nem, szálljunk már le erről, hát valami itt én hány autóról van szó, három ról ez nem tétel. Jó, hát de, most ez, ez nem, ez nem tétel, tehát ezzel nem, ezért nem fog... akkor is tehát ezért nem fog itt maradni az Audi, mert majd a izé nem te a Landway Ildiko audi, Audi-ban fog furikázni. Nem, ez egy minimális tétel, de el tudom képzelni, hogy itt ilyen gesztusok. hát konkrétan most audi cserélték le a, a korábbi, mik voltak? A A8-osokat a 8 a 6 ez volt a, ez volt a gesztus, de kíváncsi vagyok, hogy azokat az a 8 asokat mennyire adták el és kinek. Arra azért kíváncsi lennék. Köszönöm, hogy hívtál minket. Halló, halló! Sziasztok! Azért azt nyújtjuk el, hogy a Audi a GDP-nek elégnek százalékát csinál meg egyedül. Az exportnak elégnek százalékát. És a GDP-vel mit tudok kezdeni? A a én, én az adóval kéne a GDP az mire jó barátom. Egy elkölti a pénzt, hogy gyártat fizet, amikor valamit beszerzed. De hol költi úgy, el? Tehát külföldről itt, szerzi be. De gondolod, hogy itt költi Tezőminen szolgáltatás megrendelt, tehát ezek van ára. Viszadt meg áramot, nem az, az az az az az figyelj, az az figyelj, az dolog, figyelj, az váltókra, hát az az az az az az az az átlagos adóterhelés az az Magyarországon? az az az nulla. És, az audi-ra az, mínusz 3 milliárd. És egy csomó ember ezt fizet, aki munkáért, és nem, és nem 50 ezer fontos minimálbérben van, mint a két harmadának a, a foglalkozott azoknál, hanem lett az átlagbér az Audiban mondjuk 2,50 bruttó. Egészen más adót fizet, egészen más járulékos. Ez az 500 ember ez kivált a kisválkozóknál 25 ezer embert, vagy 30 vagy 40 -t. Csak ez az 500 ember tehát egészen más uh, nagyságrendekről beszélünk jó de azon, azon felül hogy nem adózik uh, elviszi a profitot egy kis vállalkozó nem viszi el tehát amit megkeresett ő itt fog építkezni hát, abból itt, itt jól jár, jár. Egy, egy, egy kőműves, egy burkoló az Audi nyerességéből senki nem jár jó Magyarországon hát uh, az Audi nyereségéből senki nem jár jól, de egyszerűen a technológia transfer, egy csomó ember ott tanul. De már idehozta? De már hozta. Tehát ezt már ő idehozta? most már nem hoz többet? Most arról van szó, hogy azok, akik megtanulták, hogy hogyan kell szakszerűen kezelni azokat a gépsorokat, azok most, már akik már 5 éve kezelik, azok most még kezelik el 5 éve vagy 10 éve. Arról volt szó most, hogyha ezt a négyedikus adót, ami nem egy nagy és és valószínűleg fogsigeti adót ezt akkor, hogyha hogy a szerződéseket nem mondta, hogy ezt a 165 milliárd szerintos plusz fejlesztés tehát ezt a 165 milliárdot, ezt nem egy lémet szép fogja felépíteni azt a gyártelepet, a, a, a berendezések, is nagy részét azt meg de mondjuk letök készíti, több RT fogja felépíteni a csarnokot. Jó, de csinálja, csinálja, mindenki fejleszt, miért van neki joga arra, hogy An, ennek fejében adómentességet kérjen, hogy bekopogjon a miniszterelnökhöz, és azt mondja, hogy Bocsika rám nem vonatkozik jó az van felállalatot. Jóba van kérni, jó kérni, kérni, kérni hogy megkapja az jobb. a felállalatot. Hát Jóba van egy levelet, egyébként kérhetni, kérhetni, kérhet, de mi, egyébként tényleg. tehát minden hogy, minden trópizik, hát most a részter égész a, a gyógyszerzés. De támogatósoknak a megoldása megsodszor. Én tudod, mint csodálkozom. Lobbizik. Mindenki lobbizik, csak aki igazán rászorul a pénzre, az nem. A nyugdíjas nem lobbizik, a közalkalmazott nem lobbizik, a pedagógus nem lobbizik, a, a, az egészségügyi dolgozó nem lobbizik lobbi csak a lobbiképessége sincsen, egyáltalán tán nem lobbizik. Tudod, mit látok? Hogy elszabadult a pofátlanság, hogy azok, akiknek maximális profitjuk van, azok, akik 300 millió eurót kaszálnak évente, azok lobbiznak adómentességért. Azok meg nem kapnak adómentességet, de esélyük sincsen rá, de a pofájukat se ki, mert egyrészt szemérmesebbek, van önérzetük, ezeknek a múltiknak semmi önérzetük nincsen. Ezt látom rajtuk, hogy ennyit keresenek, szarjanak bele abba a társadalomba, amiben tulajdonképpen élnek, mert ezek a vállalatvezetők ide jönnek, ezek itt élnek, együtt mozognak, együtt vásárolnak azokkal az emberekkel, akik rengeteget adóznak úgy, hogy 40, meg 60, meg 80 ezer forintokat keresnek, vagy ennyivel ennyi, ennyi, ilyen pénzekkel nyugdíjazzák Tudom, őket. És uh, nem lenne igazat, hogyha ők most állnak veled, de ez a fábor itt nem állnak. Hát még csak veled. szóba sállnak velem, mert van, tartanak, van, egy, van. tartanak egy sajtóst, akit gondolom azért tartanak, hogyha fel akarnám hívni, és megkérdezném, hogy az új Audi kupénak a hátúja az most egy kicsit csapottabb lett, ugye, akkor rögtön állna a rendelkezésemre és előadná, hogy hát igen, az új fejlesztéseknek, hogy a izén nem tén a Németországi Stuttgart melletti nem tél ilyen gyárban, hogyan és hogy mint. Akkor tuti, hát. akkor tudj, hogy nyilatkozza, akkor tudj, De ebben ő nem kompetens. De semmi baj. Mert ott. ott, ott, ott, ott az van a kommunikációs igazgató, hát az egy egészen másik kategóriát, nyilván magasabb szín, szintjelnek a dolgoknak, hát ő már beszélhet erről, de hát hogy, hogy is, hogy is ereszkedde le odáig ez az Audi, hogy a magyar nyilvánosságot egyáltalán tájékoztassa arról, hogy mennyi pénzt húz ki a zsebünkből ma? Figyeljtek, itt van egy sms ezt még rakjuk fel a listára. Na, uh, a... Csak még annyit azt mondani, hogy igazából a Fécheny is vannunk, és mindegyes ilyen terv, de... Gyakorlatilag kis lehet, mutatni, de e, néhányan, azért próbálkoztak, de mind a múltikra ment el mindig, mind <gül> <gül> a valamit. Oké, kaptak egy kis feladatot. Aztán azt mondja, Péter azt mondja, ráadásul az Audi vámszabad területen működik, csak járulék kapcsolat van a költségvetéssel. Wow, <síns> <síns> oh, az igen. Hát akkor, akkor nem fizetem fel? Nem akkor következő, az állam ö, nem tud gondolkozni, az Audi mit lépne, ha elzavarnánk, mennyi pénztől esne le, ki járna rosszabbul, nem, szerintem rövid az, az Audi. Nem, rövid távon az Audi valószínűleg rosszul járna, ha el kéne innen mennie, amit egyébként hosszú távon valószínűleg vissza tudna hozni, de ha ő annyira akarná hosszú távon visszahozni, akkor már is elmenne. Tehát őnekik azért az a relatív profit kiesés, az nem kell. Tehát azért az, a magyar államnak is van zsarulási potenciálja, és ha meg nincs, akkor meg menjen az Audi takarodjon, mert ilyen precedens nem lehet teremteni. Mert mit üzen ez a többi multinak, hogy ezt az Audi megteheti a magyar állammal, hogy ezt az Audi megteheti a magyar társadalommal, a magyar adófizetőkkel? Mit üzen ez? Az, hogy ezt márki megteheti? Az, hogy ez mit vál ez a lehetőség? Nagyon sok üzenet van, de, de abban tényleg igaza volt a kollégátaknak, hogy, hogy vannak szerződések, és akármilyen fal szerződést kötünk, meg lehet kérdezni, hogy miért kötöttünk nincsen szerződés. Tehát azok, azokat kell venni hogy ez, ami miért kötünk TARS szerződéseket, de hogyha már star szerződéseket kötöttünk, de bocsánat, szars, de. Azért ez nem így van, tehát hogyha ez egy olyan szerződés lenne, ami megtámadható jogilag, tehát hogyha a magyar állam jogsértést követett volna el, akkor az Audi az nem egy uh, Audi, egy adó. A kiskaput keresett volna és gyártott volna, hanem megtámadta volna ezt az adónemet valamilyen bíróság előtt, és azt megsemmisítette volna, hiszen szerződésszegésnek minősége. Nyilvánvalóan nem szerződésszegésről van szó, és ezért nem innen közelítette meg az Audia a kérdés, hanem bekopogott a kormány főhöz. Két esemes szeretnék még beolvasni? Jó, van. Jó. Köszönjük Szerintem, szépen, köszönjük. hogy hívtál minket. Jó. Azt mondja Laci, most sincs teljesen igazatok, adóznak a munkaerő után, nem úgy, mint mi vállalkozók, senki nem minimálbéren van bejelentve ott. És akkor van egy másik. Na, magad nevében beszél, mi az, hogy mi. Kormány szinten <gül> milliárdos. Nem <úgy> vállalkozó, <gül> tehát én ezt egy írja de Igen? És egy szép SMS, kormány szinten milliárdos kenőpénzek mozognak, a Gyurcsán is így vette a miniszterelnökséget, a múltik már megvettek minket, ébredni kellene. Ébresztő, mindjárt vekkerezünk. Egyes vagy kettes? Uh -huh. Egyes vagy kertes? Egyes. Haló haló. Jöjjön Péter vagyok. Haló Péter? Én uh, azt mondtam, hogy az Audi-nak a zsarulási politikájában, hogy miért nem látja a főfogé? A rendben van, nem tetszik az Audi-nak a 4% adókiratot. És mit fog csinálni? Azt mondja, hogy bezárom, a gyáramat, veszel a... Mik tudom, 10 millió forintért a, a, a, a gyártósorokat, és elmegyek Romániából, fölépített milliárdokért meg milliárdokért csarnokot. Meg fogja -e neki érni? mert szerintem nem. Azért fogja megérni, mert e, Romániában valószínűleg, ha ez lenne a forgatókönyv, hogy elmegy Romániába, akkor a román állam megtámogatná neki, hogy fölépítse a csarnokot. Mint ahogy ide. neki a román állam egyszer, az így van. Ez így van. Ez így van. Ha, de mit tudom én, hogy nem építi egy évig. Ánna termelés, vagy pedig egy évig fizetni a magát. Azért az nem hiszem, hogy ez Audi ebbe a ez arról szól, hogy ha multi vagy, akkor gyakorlatilag nem is bukhatsz. Tehát arról van szó, hogy ha lent vagy, akkor nagyon kockázatos vállalkozni. Ha fönt vagy, akkor gyakorlatilag kockázatmentesen vállalkozhat, hiszen gyakorlatilag akármit csinálhatsz. Olyan zsarolási potenciálod van, hogy alanyi jogon be tudod zsarolni az államot, bármelyik államot tulajdonképpen, amelyik szerelőcsarnokot épít neked, teljes adómentességet biztosít számodra, olyan mennyiségű lehetőséget és olyan, ö, olyan pénzeket juttat a terészedre, amikről annak az országnak a polgárai, akik ott élnek és milliárdszor jobban rászorulnának, nem is álmodozhatnak. Arról van szó, hogy ez a multikvilága, az emberek azok kuncsorokhatnak a, a, azért, hogy a, a büntetésüket, a, a kresszbüntetésüket nem tudom én izé, engedjék el nekik, és arra sincsen semmi esélyük. A multik viszont adómentesen profitálhatnak 500 osan 5000 százalékosan akármikor és akármeddig és, ez, és ez a folyamat ez egyre súlyosbódik ezt nevezzük globalizációnak amikor ez az olló, amiről beszélek ez folyamatosan egyre nyílik és nyílik most az a kérdés, ez, ez meddig folytatható? Teljesen igazadban, és ezt kéne hogy a a sarkára állni, és a kormányi, hogy nem az. Hogy... De ez csak összehangoltan lehet, mert hogyha egyik kormány a sarkára áll, azzal a másiknak a lehetőségei, hogy ezeket a, ezeket a multikat foglalkoztassa, megnövekednek. Na most ennek a kísértésnek kéne a másik államnak ellenállni, észrevéve a hosszú távú érdekeket, vagy csak akár csak középtávon gondolkodni, és közösen egy.. egy egy érdekszövetséget létrehozni. De hát még az Európai Unió sem képes erre, pedig elvileg ez lenne az értelme az Európai Uniónak, hogyha lenne értelme, hogy itt van szakértelem. Nem hogy Tájföldön olcsóban dolgoznak, de itt Igen, van szakértelem. Nálunk, ahol van szakértelem, velünk nem fogtok tudni úgy kibabrálni, hogy elmentek az egyik EUS államból a másikba, mert mi köztünk érdekegyeztetés zajlik. De, Na, hát a nagy búszars folyik ez érdekegyeztetés. Egy azért egy csinálni, a menni, meg, éri, meg. Hát meg kéne ezt csinálni, mert az Európai Unió az nem ez. Ez akart lenni, valaha, vagy talán ez lehet, ne, de nem ez. Jelenleg információ, köszönjük. Köszépen. Igen, hát a másik, amiért meg nem recselhet bele, hogy ezeknek a multicégeknek szét van osztva a termelésük. Tehát nem Magyarországon gyárt csak, itt csak egy típust gyártanak, vagy kettőt. Egy típust? Lehet, hogy itt csak sebb váltó gyártanak. Nem, nem, nem. az, az, az Audi az, Jó, az, az, Audi, az, az a ritka cégek egyike, ahol tényleg van kutatásfejlesztés, tehát valóban itt fejlesztenek ki, lehet, motorbizgentyűt. Érted, de itt fejlesztik ki. Tehát, hogy szép van osztva a termelés, és most több mindegy, mert, mert rálépnek itt a, a, a, olyan, mint a kislábújára lépnének rá, ott a többi ország át kell ütemezni, át kell csoportosítani, és ugyanúgy folytatódik a termelés. Az Audi ügy kapcsán sokakban felvetődik a kérdés, hogy mekkora súlyjal kell rendelkezni a nemzetgazdaságban egy cégnek ahhoz, hogy el tudja érni a jogszabályok számára kedvezőbb megváltoztatását. Nyilvánvalóbb sokat nyomalatban hány embert foglalkoztat a vállalat, mekkora a beszállítói köre, vagyis közvetve még hány embernek, illetve vállalkozásnak ad munkát, illetve mennyi adóval járul hozzá a közterviseléshez. Ezek az elsődleges szempontok, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az adott cég, főleg ha nemzetközileg ismert és elismert vállalatról van szó, jelenléten növeli a gyártásnak otthont adó ország rangját a külvilágban, Más befektetőnek jó referencia lehet például egy audi hasonló cég működése Magyarországon. Nézzük, mi is indokolhatta az Audi esetében a kivételes bánásmódot, mi ezt annak tekintjük, még ha a kormány tagadja is, hogy az Audinak közel lenne az adóalapmódosításhoz. A győri cég a térség legnagyobb foglalkoztatója, alkalmazottainak száma meghaladja az 5200-at, közvetetten pedig további 7200 embernek biztosítanak munkát. Mindezek mellett jelentős szerepet vállalnak a magyarországi közép- és felsőoktatási képzésben is. Van azonban még egy fontos ok, amiért hasznos a múltik kegyeit keresni. Jó jön például a teljesítményük, ha el kell kendőzni a hiányt hiányra halmozó állami gazdálkodás bajait. A magas hozzáadott bíró múltik ugyanis meghatározó szerepet játszanak a bruttó hazai termék alakulásában, amit viszonyítási alapként vesznek figyelembe az államháztartás és az államadóság statisztikai alapú meghatározásakor. Ennek gyakorlati haszna is van, hiszen ezeken a mutatókon múlik például, hogy mikor lehet bevezetni az Eurót Magyarországon, illetve a kohéziós alapokhoz való hozzáférést is ezen mutatók alapján engedélyezik, vagy tilthatja meg az Európai Unió. Először is egy SMS, az államok nem azt mondják, terroristákkal, nem tárgyalunk. <hállal> <hállal> Na én azt szeretném, itt mondta ez a hír, hogy, hogy ugye az államok rangját növeli, és szerintem az, hogyha sok ilyen cég van az államban, és azonban, hogy nagyon rátalálta a szögre. Ugyanis nem nemrég egy, egy csílei fickóval beszéltem, chilei ilyen baloldali elnök előtt volt, humanista elnök és hát ő magyarázta el, hogy a csíleinek például rendkívül jó imá, imázsja van a, a nemzetközi sajtóban, és mindig arról beszélnek, hogy ez egy ilyen példa is minta, hogy neoliberalizmus hogy lehet ember közel, stb. stb. És hát pont arról van szó, hogy Chile is egy olyan ahol a multik nem fizetnek adót, ahol minden privatizálva van, ahol nincsenek közterhek, gyakorlatilag a, a nagy cégnek, uh, ahol a, az ott, a, ugye ott réz van, a rézet kibányászák, és alig kell, alig kell járulékot fizetni. Uh, és hát persze, hogy utána jó lesz a, a reputációja az államnak, hisz azok a cégek, akik, akik hasznot húznak ebből, nekik jó. És ezért a különböző nemzetközi minősítő intézetek, akik szintén ugye ezekkel egy közeli kapcsolatban, nekik is jó. Így válhatunk, mint állam de, így... de miért? Mert a nyomortelepeken nyomorgóknak nincsen elég érdekérvényesítő képességük ahhoz, hogy az ő hangjuk eljusson a médiába, vagy a, vagy a hitelminősítő intézeteknek Most a... föl fognak bennünket minősíteni, ez a jó ember. Sőt, nem tovább is... megyek, ugye nem, nincs adóbevétel gyakorlatilag ezek, e, ezektől a cégektől, ezért nincs semmiből föntartani a szociális védőhálót, a rendőrséget. A tűzoltóságot. És akkor már. el is érkeztünk a konvergencia programot. És ez is jó, ez is jó, ennek a rendszernek a nelő... akkor megint a csak föl fognak téged tuningolni, hogy még jobb az állam, még kisebb az egészségügy, még jobb az állam, még ez kevesebb a az új múltiknak, még följebbnek most már azt kell látnunk, hogy ha hogyha egy ilyen minősítő intézet Magyarországot, Magyarországot így jól minősíti, és így, bíl, így, így, így bologat a fejével, hogy ez igen. Ezt kérem, igen, Magyarország az új, mintállam. Kövessék ez a jó példa, és akkor így érezhetjük, hogy valami rohadtul nem megy jó ebben az országban. Valami el van kurva, hogy a miniszterelnököt idézzem szó szerint. Na most az a kifejezés konkrétan, amit Kata használt ebben a, ebben a bejátszóban, hogy az államunknak érdemes a multik kegyeit keresni. A kegyeit keresni. Igen. Ez mindent elmond. Ez mindent elmond. Tehát itt konkrétan a kutya és a gazda viszonya az, amit látunk. Egész konkrétan. Na most az a tény, hogy ők a pénzt elviszik, és az államok már csak azért ácsingóznak. Már nem azért, hogy a profitjukból valamit, hanem hogy a statisztikáikat javítsák a múltik. Már ezért, hogy a hitelminősítő intézetek látva azt, hogy ebben az országban milyen GDP van, amiből, ami nem pénz, a GDP nem pénz, a GDP az azt jelenti, hogy ezeken a határokon belül mennyi pénzt, me mennyi, Ö, mennyi terméket termelnek, amelynek profitját kiviszik. Igen, ez mennyi, nem... mennyi érték termelődik itt egyfőjel? De ez nem ne magyarországi, ne magyarországi, ez magyarországról származó érték, ami nem, amihez Magyarországnak nincsen semmi köze. Pusztán csak annyi, hogy magyar emberek munkája által jön létre. Ez körülbelül olyan, lemegyek a nyugati aluljáróba, és akkor én ott citészmesterséget folytatok. És hát ugye akkor ott, ott van termelés. De hát utána nyilván én hazamegyek, és szépen elköltöm a középből. ettől kérdés, még a csöves ott mellettem néhányhaj. Pontosan ez. Ha van a nyugati alujáróba termelés, mert én ott vagyok. Ettől még a nyugati aluljárónak semmi nem marad, és aki ott van beledöglik. És akkor én oda megyek a csöveshez, és elmagyarázom neki, hogy hiddel neked jó, hogy ez a cipész itt dolgozik, bár ő neked cipőt nem fogadni soha, bár ő a profitjából neked egy fillért nem fogadni soha, hogy te vegyél magadnak egy felest vagy akár egy. Vegyél magadnak egy kiló kenyeret. Igen, és De... jobb is lenne, hogy ha nem itt a be, hanem inkább a keleti belaknál, mert nagyon rosszul néz ki, hogy itt alszol a földön, és te itt ilyen szegény vagy. Igen, igen, igen, de hogyha erről is lesz szó egyébként a műsor második órájában, ez lesz a műsor, műsorunk második órájának a témája, ez egy kis Tart előzetre. Ez, ez, ez, igen, ez egy kis előzetesnek is be, beillik, szóval, és akkor oda mennék, és elkezdeném magyarázni neked, hogy de hidd el neked, jó, hogy, hogy itt van ez a cipész, mert a nyugati pályaudvar ettől több, ö, magasabb szinten fejlett. Érted, érted, és lejön ettől, ide, Az látja, hogy itt van egy cipész. Értel, és ettől te is gazdagabb vagy, nem érted? De kenyeret nem adok a szájába, <gül> egy rohadt feles nem adok az arcába, de elmagyarázom neki, hogy ettől neked jobb. SMS Pétertől. A kutatás és fejlesztési költségeket csak akkor támogassuk, ha az eredmény nem védhetik le szabadalommal, mert nem közjót fejlesztenek ám, amit kifejlesztenek, azt eladják. Ez így van, és maguknak tartja már. Halló, halló. Halló, halló, halló. Sziasztok, Zé vagyok. Zé. E, így út. Azt szeretném mondani, így a, az Audi meg a kormány viszonylatában, hogy e, már a választásokon is kicsit csodálkoztam baloldali szavazókon, hiszen ők ugye még valószínűleg az elmúlt volt 30-40-50 évben szocializálódtak leginkább, és e, akkoriban volt egy olyan tétel, hogy a lét határozza meg a tudatot. És akkor ez a kiinduló pont, ez uh, visszavezet a miniszterelnökre. Ugye a léd határozza meg, vagy a léd... A, lé, a léd határozza meg a tudatot. Ebből azt következik, a... hogyha megiszom a lét oda a tudat. De. Nem tudtad? Folytasd, Na A dolog úgy néz ki, hogy ugye uh, nagyon sokan szavaztak uh, baloldalról, Gyurcsányra, aki viszont uh, nem egy kifejezetten... Uh, szegény és uh, uh, miniszterelnök. Tehát azt nem értettem, hogy, uh, hogy miért gondolták azt, hogy, uh, hogy egy, egy milliárdos, aki nagyvállalkozó, aki egy más logika mentén szervezi az életét, más logika, mentén szer, uh, más logika mentén látja a dolgokat, hogy az ő érdekeiket fogja képviselni. És itt egy kicsit kunkolatok vissza az Audihoz, hogy uh, hogy holó a hollónak nem válja ki a szemét. Tehát igazából csak ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, köszönjük. Uh, tehát erre reflektálva, hogy uh, miért, miért bíztak a baloldai szavazók gyógycsányba, annak ellenére, hogy, hogy ő egy, egy megveszekedett milliárdos, uh, hát szerintem, ha visszatérünk a gyökerekhez, hát Marx sem a legszegényebb. Volt. De Marx igen, Engász, hát... nem, Engász volt milliárdos. Bocsánat, Engász tulajdonos volt, Marx az nem volt az, de nincsen jelentősége egyébként, mert én nem gondolom azt hogy a léthatározza meg a tudatot. Nem. nem gondolom azt, hogy ha valaki gazdag, akkor eredendően burzsóász szemléletű, vagy ilyen nagy, így pártolja a multikat, ha meg valaki szegény, akkor meg eredendően baloldali érzelmű. Ez nem, ez nem ilyen, ez nem így működik. Szerintem Marx, Marxnak ebben azért nem volt igaza, én nem gondolom, hogy, hogy ez így lenne, hogy ilyen egyszerű lenne, hogy ilyen primitív lenne az ember. Ha ez így lenne, nem létezne szolidaritás például. Most sem létezik. <gül> jó, <de, gül> az Ilyen van, hogy szolidaritás, csak innen Magyarországról elköltözött, mert nem érezte jól magát, mert senki nem szolidarizált vele. Talán gondolom, láttunk már ilyet azért. A kereszténydemokrata Demokrata szerint diszkriminatív az a kormányzati döntés, szerint a kutatás fejlesztésre fordított összegek leírhatók lesznek a szolidaritási adó alapjából. A lehetőség a multinacionális nagyvállalatoknak kedvez a hazai kis- és középvállalkozásokkal szemben, írja a Párt mt eljutatott keddi közleményében. A KDNP elítélé és a vállalkozási esélyegyenlőség megcsúfolásaként értékeli az Audi koncern nyomására létrejött jogszabályváltoztatás, amely szerint a kutatás fejlesztésre költött összegek leírhatók lesznek a szolidaritási adóból. A döntés látszólag versenysemleges, ám de hatásában diszkriminatív, fogalmaz Hargitai János a pártországgyűlési képviselője közleményében. Ja, hogy köszönjük a kdMP nek ez annyira jó leség. Hát mindemellett, mindemellett, hogy pillanatnyilag igaza van, azért ne felejtsük el, hogy 93-ban kormány tényező volt, amikor az Audi megkapta a 18 év adómentességet. Ó, hát akkor hol volt a KDMP, amikor 18 év adómentességet kapott De az. Hát, hogy azóta már másként gondolják, e, ezt ne vegyük el tőlük ezt a jogot, e, azzal a fenntartással, hogy, hogy ő akkor tiltakozhat most, ha mondjuk bocsánatot kér, vagy beismeri, hogy tévedett 93-ban. Mm -hmm. Ez jogosnak, tűnik. Ez jogosnak tűnik. Egyébként megfigyeltem azt, hogy a Fidesz meg a KDMP úgy vannak egymással, hogy a Fidesz azok a, azokban a témákban, amikben jól tud kommunikálni, amikben jól zsigerre, zsig, zsig, zsigerileg jól, jól tudja ütni a labdákat vissza, azokban így maga kommunikál, ami meg így igazából nem kelti fel az érdeklődésüket, azokat, így á, azokat a témákat így átpasszolják a KDMP-nek, azokat nyomjátok ti fiúk. Csak akkor azokat nyomja a KDMP. Tehát így van köztük egy ilyen munkamegosztást. Tehát hogy így nem az történik, hogy a Fidesz lekommunikálja a KDMP-t. Úgy tűnik, hogy most tanultak ebből, és most mindig dobnak koncokat a kdmp nek és akkor az... Na jó, akkor ezzel kapcsolatban foglaljatok. Hát igen, meg, meg lehet, hogy ez most kellemetlenebb. Én azt hiszem, ebben az Audi történetben benne van az is, hogy 2000-ben megerősítette az Orbán kormány. Mm, ezt az ez az aumentőség. nem lehet olvasni különben a teljes Na akkor lehet, hogy ezért nem kezdett el most üvöltözni Orbán Viktor, mert lehet, hogy ott van a telefonjában az Audi magyarországi vezérigazgatójának a telefonszáma. Ez olyan, mint a Strabag az... Botrány, ugye, kitört az ő meg a Szadit jójuk cáfolták, és azonnal a Strabag neki leselte, és elkezdte szponzorálni a hírtévét, meg a magyar nemzetet, meg mindenkit azért legyen csend, gondolom, itt is lehetnek valami hasonló folyamatok. 0-30-30-30-88 egy az SMS számunk, amin írhattok nekünk, hogyha... De nagyon, a töberen nagyon unalmasan olvastad be kicsit. 0 30 30 30 8 8 1 a telefonszámunk, amin ami SMS-t küldhettek nekünk. 22-34-88-1 pedig a telefonszám. Hívjatok minket, és szóljatok hozzá ez a gyalázathoz, amit az Audi elkövetett a mi testünkön. Tehát egy kicsit olyan tényleg, mintha a magyar állammal szemben az Audi az tulajdonképpen így akármit megcsinálhatna. Tehát a magyar államot, amit Gyurcsány Ferenc vezet, körülbelül úgy olyannak látom, mint egy ágyhoz kötözött prostituáltat. Az Audit meg olyannak látom, mint egyébként nem egy ilyen különösebben pervers, hanem egy ilyen, hogy mondjam, egy meglehetősen számító figurát. Tehát azt, aki így most így megnézi, megszámolja a lyukakat, és körülbelül annyi pénzt hagyott azon a kis széken, amennyi zsarolási potenciálja az áthoz kötözött prostinak van. Hát, és történetesen nincs elzárulási potenciálja ennek megfelelően ingyen élvezkedik. Az, ezt, ilyennek látom körülbelül a magyar államnak S a, a lehet az Audi-ban ilyen könyvelőjének lenni, aki most azon kezel gondolkodni, hogy egy hogy, nagyon hogyan lehet dolgokat kutatás és fejlesztésnek elkönyvelni. <síns> igen. <síns> igen. Azt, az, hogy mi most legyártjuk ezt az ezer autót, ez mondjuk legyen egy tesztséria, amit mondjuk eladunk, de mivel mindennyiken külön megvizsgáljuk. Eladunk, de kiküldünk e egy kis levelet minden vevőnek, hogy hogy tetszett az új teszt. És akkor ez már és akkor kutatásfejlesztés. Mert tudom, itt gondolkozik, hogy hova is tűnt ez a 200 millió euró. Kutassuk csak ki! És már meg is van a kutatásfejlesztés. Egyes vagy kettes? Egyszeres. Halló, halló! Halló Janszkiának! Jó napot! Jó napot, jó napot! Egy pillanat mindjárt lehangítom a rádiót. Oké. Okay. Um, um, um, um. Jó. Már is van. Ez a autó az csak néhány ellenpontozás. Jó, jó, <gül> szükségünk <gül> van rá. Hát úgy érzem, hogy az a számolás az nem nagyon megy önöknél. Uh. Tehát ha azt tesszük, hogy 300 millió a, e, e, euróban a nyeressége, akkor ez gyakorlatilag, gyakorlatilag 3 milliárd körüli e, átbevételített adóalapot jelent, mert ők ilyen 10 közüli haszonnal dolgoznak. Igen? Igen, ez az a, a szokásos a nagy cégeknél. Aztán mondom attól, tehát ha ennek a 4 százalékát vennék ennek az adóalapnak, a forintra átszámolva kb. 31 milliárd forint. Most 165 milliárd forintot el fog itt költeni. Ha elkölt 160 165 milliárd, hány évi adót követett el előre? Ez az nem ez a kérdés. kérdés nem ez az a kérdés, hogy miért nem tudja úgy, mint mindenki más, elkölteni ezt a pénzt, amit költene, anélkül, hogy bezsarolna, hogy őt mentesítsük az törvényei alól. Nem azt mondjuk, hogy ne fejleszteni, nem, nem, nem. és nem is hisszük el neki feltétlenül, hogy az nem, az nem az fejlesztene. Bocsánat, nem. Egyszerűen arról van szó, hogy ő mondja, hogy ennyit fejleszt, vagy ennyit fektet a fejlesztésre, ennyit akar levonni abból az össz, ö, ö, hogy mondjam, adóból, tehát ezzel arányosan. De nem a 33 milliárdot felejt el, Jó, hanem csak még... a 165 milliárdot. Okay, oké, okay, oké, okay, tessék, 160, 160 milliárdot elkölt fejlesztésre. Igen? Kinek lesz abból haszna? Először is, először, először is az ódinak hogy ugyanis a következő. A 160 milliárdból e, itt munkahelyek keletkeznek, a munkahelyek után közterhek folynak be, és az, hogy ne, e, tehát ezzel a beruházásra is igazolja, hogy ő két évi, durván, két évi e, teljes adóbevételit költi el itt, illetve teljes használat költi el de. itt, akkor hol költötte el? De miért itt költeni el? Miért itt költeni el a hasznot? be abból a pénzből ruház be, ami a nyereséget. Hát Na jó, köszönjük. de hát azt miért itt költeni el? Hát, ha itt ruhász be, attól még azt nem ilyen, nem vedédlő itt költi el. Ez az egyik. A másik meg az, hogy a magyar állam, az azért hát, kuncsolog az Mert beruház itt, magyarul elkölti itt a pénzért. Jó, jó, akkor, oké, akkor ajánlom fel a magyar be, hogy itt munkahelyek vesznek kétre, ezáltal ő is hasznot termel, vagy ő is hasznot termel majd később magát. És még kitermel termel de ő más embereknek is hasznodat. A másik hülyeség, az a 20 ezer, illetve 7 ezernek mondták itt az, a igen, beszállítótán, az a beszállító itt termel, itteni anyagot használ föl, itteni nyereséget produkál, saját maga is jó él, és abban a, beszáll, abban a termékben, amit az botigyárt, ez már beszállít. Tehát arról van szó, hogy azért éri meg itt foglalkoztatni az Audit, mert bár az Audit nincsen potenciál megzsarolni, de azokat az embereket, akiket az Audi foglalkoztat, azokat meg lehet adózni, azoktól azért csak csúran cseppen valami. Nem Közben meg arról beszélünk. A beszállítóit, uram, a beszállítóit. Hát meg az alkalmazottait, meg az alkalmazottait. Nem. És ez az egyik. A másik pedig az, hogy arról beszélünk folyamatosan, hogy azokat az embereket foglalkoztatja az Audi, és az csodálatos, mert legalább ők sem munkanélküliek megadóznak. Azokat az embereket az is azokat az a, ezeket az állami mellette szektorokat mellette. folyamatosan, miért? mikor Mért? tudna az állam ennyit beruházni mikor tudna az állam ilyen piacot találni hát Nyilván, nem adóbérletelen adóbevételen bírbérletelen ne beruházni. Potának, olyan annyit amíg mellette Értem. hogy de oh, ez mondja el a végét. Hát, tehát gyakorlatilag az a beszállítói rész az az Audi termelésének, amit önök csak ilyen az a GDP-nek szoktak nevezni, az egy jelentős hányad, sőt egyre jelentős hányada lesz. Az a hasznot azoknak hozta a, a eredetileg, akik elkészítették és beszállították az Audinak. Az adódik, az áfázik, az itt használ fel anyagot, az ezáltal, eh, hogy mondjam, mint egy lánzban, további hasznot hajt az itteni magyaroknak. És Jó. egyszerűen így ránézni, Jó, ezzel, hogy mondjam kívülről, hogy ez, ez, ez, ez micsoda felháborító ostobaság, hát, hát pont az ostobaságnak a jelen. Elnézést, e akkor... Nélkül, enélkül, Akkor nézzünk rá belülről. nem találna, se nem találna, hogy mondjam, olyat, amit eladva. Nézzünk rá belülről. A magyar állam ajánlja föl mondjuk holnaptól, minden kis hogy mondjuk négy évnyi befizetendő adóját kölcselkutatásra, és akkor nem kell adóznia. Hát ajánlja föl, és akkor azt mondom, jó, ez egy feljáték. Ez egy feljáték. Mit fog termelni? Mit fog termelni? Hogy kell globális piacra bejutni, olyan a lényeg az úgyis az, hogy itt 10 millió ember ne hajon éhen. Tehát, ha ő ebből szekfűt fog termelni, vagy narancsot, akkor neki ez jó lesz. Akinek kell, magának kell, szegfű? Most csináltél nekem narancs. A magyarok nagy részének Audi-ra lágyik a Audi-ra! A felének szegfűkkel, a felének narancs, tehát már is lehet Hát ki Akinek a Audi kell, amit az út a Audi. Nagyon, nagyon. mondjam el. Hát gyakorlatilag olyan mennyiségű árut termelnek itt Magyarországon ezek a cégek, most ne menjünk bele a részleteibe, amit Magyarország, hogy mondjam, Két kell maradni még akkor sem, hogyha ebben igazán minőségben van. Most Gól hát vagy, hadd kérdezek ha bele, egy, egy, egyet, hadd kérdezek. Ne, ne, egyet, egy, egy, <gül> de jó? Egyet, egyet, kérdezek uram, Az a probléma, hogy a műsori időnk véges, de, ugye érti? Ne. Egyet, egy kérdést van. Hagyjon még, hogy ön szerint ez oké? Hogy ön e, szerint ez oké ez az eljárás, ahogy ez történik? hogy egy cég, mivel végső soron valahol ez jó az államnak, hogy az ő beszállítói, alkalmazottai, meg az embereknek adóznak, ezért magát, az APA céget mentesítsük az államtól, hadd menjen be a, a, a kormányfőz, kérjen mentességet, vigyen ki akkor a Ez ön szerint hát oké. Okay. Ez mindig azról ez... hogy ennek mi a hozadéka. Ez így oké, okay, ahogyan egy itt történt, nem erre nem vagyunk kíváncsiak. ez a hozadéka. Ennek az a hozadék, hogy egy vállalat, ami itt megtermel hasznot, az két, éve, két évi hasznát ide beruház. De hát válaszoljon már nekünk, válaszoljon már nekünk, uram, igen vagy nem mel? van ez így, ahogy történt, vagy sem? Oké, okay, ez így, ahogy történt, hogy bezsarolta a Magyar Államot az Audi, vagy sem? Olyan egyszerű ez a kérdés. Egyszerű kérdés, mármint egyszerű, egyszerű igennel vagy nem, azért nem lehet válaszolni, mert amit mondtam, minden a, a cserearányokon múlik. Először is boldogok, meghatottak és hálásak vagyunk, hogy maga Bolgár György bejelentkezett hozzánk az iménti telefonáló személyében. Ezúton is me, tényleg, ténylegesen én a magam részéről kicsi szívemben egy nem is egy csöpnyi hálát, némi meghatottságot, és hatalmas nagy elfogódottságot érzek, hogy, hogy, hogy ide látogatottam. Egy nem SMS ezért nem ért veled egyet, azt mondja, az utolsó betelefonáló az Audi sajtósa volt, de akad olyan is, aki szerint most a csávónak van igaza. Hmm. És kaptunk egy olyan SMS-t is, hogy kb. egy hete a népszabban a cél-e azzal védte az Audit, hogy milyen nagyszerű termeli az exportot, és mi ezt nem értékeljük? Köszi, hogy értékelitek, ahogy kell, Éva. Mm. igen, hát uh, Robi én is csak arra intenélek, hogy uh, tarts nagyobb tiszteletben másnak a véleményet még akkor is, hogyha ez nem egyezik a tiéddel vagy az ország érdekeivel például attól még tisztelheted az ő véleményét ő, ő ezt gondolta uh, biztos, de várjál, de mit jelent az hogy tisztelni a másik véleményét de, de a kíváncsiak, hogy ezek a szolgatók általában... miután, miután letette a telefont és nem tud reflektálni azóta, azóta nem minősítsük Hát de hogyan tudna, hát bármikor hívhat minket. Itt van például ez a telefonáló. Haló, haló? Szép jó napot, Szerusztok, Szabolcs vagyok. Szerusztok, Szabolcs. É, hallgattam ezt az előző diskurzusokat az újra, akivel beszéltetek, és sajnos azt kell mondanom, hogy én beleijedtek egyet. Szomorúak vagyunk. Én é, két kérdés van ezzel kapcsolatosan, az egyik az, hogy a az Audi négyszázalékos zsarulásnak nevezett történetét, vagy, ö, ebben nyilvánítunk a -e véleményt, vagy az egész Audi ténykedését nézzük. Hát Mind a kettő fontos, hallgassuk. Aki ö, csak 3-4-5-6 emberrel dolgozik, de én azt látom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az embereknek legyen minkájuk. Na Ragu, te hol dolgozol? Nekem egy magánlalkozásom van, és... Na, ak Akkor előttem felteszek előttem. egy kérdést. Te szeretnéd -e, hogyha neked is megadná ezt a magyar állam, amit az Audinak. Hogy mondjuk négy évnyi adódat, te elköltetett, gyakorlatilag leírhatod fejlesztésre, vehetsz gépeket, szerszámokat. Szerinted ez hátrányos lenne neked, vagy előnyös? A gépeket, szerszámokat és az egyéb fejlesztéseket egyébként is legyomó mobilizációként. Tehát ez nem kérdés. Én azt gondolom akkor, csak, akkor hogy... Akkor olyan nem tervezett fejlesztést, nem tudom, kitalálsz valami, valami módszert, és erre, erre kapnált a pénzt, hogy ősz, és te nem dolgozol, nem termálsz, mert éppen kitalálsz. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye itt a, a gyógyszergyárak azok, akik nagyon kemény helyzetben vannak ebben a kérdésben, ugye az adó most őket is nagyon-nagyon és ugyanakkor egy-egy gyógyszernek a fejlesztése, úgy mondják, milliárdokba kerül. Nyilván, aki valamilyen szinten fejlesztve az azt szeretném, hogy ezt a befektetett szintét valahogy visszakapja. De én igazából nem is ennek a részleteiben szeretnék bele menni, hanem ö, én részletem komályomban a, a módjegyár építésében, és én azt látom, hogy ez a város, ahol ilyen munkahelyeket teremtenek, nagyon-nagyon megújul. Pontosan azért, mert az 5000 embernek, 3000 embernek van munkája, az költ, az élelmiszerblokkban vásárol, a polgászállásáról és a megakosztásáról. Arról van szó? A az megkülönböztetést azt én értem, tehát értem a többi véleményeteket is, de ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a, a globalitását tekintve, illetve amit az előző úgymondott, a csaja arányát tekintve, ezek a vállalatok nagyon fontosak. Azért, azért fontosak, és azért vagyunk rászorulva ezekre a vállalatokra, mert a magyar állam ezekről az emberekről levette a kezét. A magyar állam az nem, az nem akar foglalkozni ezekkel az emberekkel, ezeket az embereket rábízta az Audira. Na most mi lesz, hogyha elmegy az Audi? Akkor ezek az emberek itt maradnak védtelenül. Miért? Mert az Audi magára hagyja őket, nem biztosít számukra munkát, nem ad a szájukba kenyeret. a magyar állam pedig nem tud velük mit kezdeni, mert a magyar állam nem tekinti feladatának ezt, hogy ővelük bármit is kezdjen. A magyar állam az egy mikroállam, a magyar állam az, az törpe állam, a magyar állam az éljőr állam, ő a liberális modellben hisz, a magyar állam az nem hisz abban, hogy jó gazda lenne. Nem hisz abba, hogy jó kenyiradója tudna lenni ezeknek az embereknek, és ezért aztán, mivel bevan ezzel nem is lehet jó kenyiradó gazdája ezeknek az embereknek. Arról van szó, hogy a magyar állam ezeket a funkciókat el tudhat, tudná látni, elláthatná. A magyar államnak eszében sincs ezeket a funkciókat ellátni, és ezért van zsarolási potenciálja az audinak. Hát... Én nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy ezt a magyar állam megpróbálta a szocializmus idején, ebből az előtt, hogy nem nagyon megy. E, e, Egyrészt. Másrészt ugye a magyar állam és magyar emberkről beszélgetünk. Volt egy csomó komoly privatizáció Magyarországon, amit magyar emberek vettek meg. Vár Széles Gábor, Ikaus, stb. Piac képzelen és versenyképzelen lesz. Ugyanúgy az azért, bocsánat, az sok... de ott mondjuk az volt a cél, hogy az legyen. Hiszen... Igen, igen, igen. igen. Tudjuk-e tudjuk azt, hogy mekkora a különbség? A nyugat-európai országokban az állami ö, invenció, illetve a magyar állami invenció között. Nem tudom, nem sincs Körülbelül 15% a különbség. Tehát körülbelül 15%-kal nagyobb nyugat-európai országokban az állami vagyon, az állami tulajdon, Igen, mint nem Magyarországon. Nem. Ha nem meg neked például, az egyik vezető autógyárat a Peugeot. A Peugeot az a francia állam tulajdona. A francia állam működteti. A francia állam azoknak az embereknek a szájába igenis kenyeret ad. A francia állam az, az képes arra, hogy profitábilis módon Pi piacvezető tudjon lenni egy ilyen egyáltalán nem csak egy szakértelmet és szervezettséget igénylő üzletágban. Hát, fő, én ezt úgy gondolom... És nincsen kommunizmus a... Franciaországban, nincsen bolsevizmus Franciaországban, nem kell Rákosi Mátyásnak az emlékével ébredni. Értelek, de én azt gondolom, hogy ők ezt a, a pozíciójukat illetve ez a hogy mondjam, a Bocsulat! Azt pozíció gyakorlását azt vagy észégen keresztül teszik, mint ahogy a magyar állam egy észégen, a a ban vagy bármelyik ilyen nagy vállalatunkban e, teszi, és nem közre. Jó, hogy nem vagyok biztos benne, hogy de hadd had mondjak el egy véleményt erről a kérdésről, mert <kül> azt mondtad, hogy megérted az álláspontunkat, én is azt gondolom, hogy megértem, hogy te hogyan gondolkozol. Nem értek vele egyet, de megértem, hogy mi a gondolat, hogy végső soron a realitásokat figyelembe véve ezzel azért jól járunk. Én azt gondolom, hogy tegyük fel, hogy ez igaz. De az a baj, hogy szerintem ezek a lépések néha logikusnak tűnnek, és egymás után következnek ilyen lépések, hogy, hogy, hogy adományokat adunk a legnagyobb cégeknek. Ugye említettem az imént az Exxon Mobilt, más gyógyszergyártó cégek is milliárdokat kapnak készhez a Magyar Államtól. Most az Audi megkapja ezt az adó ö, <kül> kedvezményt, a meglevő adómentességére, stb. stb. plusz fejlesztési támogatás, és lehet, kell. hogy ezek rövid távon mindig az éppen ebben a pillanatban logikus lépésnek tűnnek, ami akár jó is lehet, de azt kéne egy kicsit megnézni, hogy hova vezet ez így, és mi az az irány, ami hova, hova megy a világ? Hova megy a világ, amikor te azt mondod, hogy a gyógyszergyárakkal érez érezünk egyet, együtt, uh, hiszen sokat költenek kutatás és fejlesztés. Bocsánat, hát hogy nem, nagyon drága egy gyógyszer kifejlesztése. azt mondtam, hogy ő ezt, ami pénzt bele akar tenni, azt ki abból venni. Na most egy gyógyszergyár, én direkt, bocs, barát, bocs, bocs, most Kardaki. Most, én direkt néztem, egy gyógyszergyár, nem tudom melyiket néztem, de direkt után néztem, mert rá vagyok izgulva erre a témára. Kevesebb, mint 10%-ot költ el kutatás is fejlesztése. Ezzel. Ezért cserébe fenntartják azt az erkölcsi jogot a világ gyógyszergyártó cégei, hogy megvonják az életmentő gyógyszereket a haldokró afrikai emberektől, akik gyógyítható maláriában, lelassítható AIDS-ben, haldoklanak és pusztulnak el. Bazd meg! Bocsánat! Én bocsánat. kérek, bocsánat, ez vendég vagyok, dobjatok nem, ki! Én, nem, nem, nem, én lemegyő fiatba vagyok, tehát lehet, hogy ezért fogunk megszakadni. Szomorúak leszünk. Szóval arról van szó, azt említetted, bocsássá meg, hogy csak részvényeken keresztül, és nem ők szervezik, és nem ők intézik személyesen. Igen, tehát nem a. De az tök az mindegy, tök de tök mindegy. Ha csak részvényeken keresztül, akkor már is befolyásuk van az adott cégre. Ha már részvényesek, ha már többségi részvényesek, vagy egy a jelentős. Többségi, de a 15 messze nem jelentős. De jelent. De mi a, a Pősó az nem 15%-os? Azt mondtátok, hogy 15%-os tulajdon a. hogy is, hogy is, hogy is. Nem, nem, nem. Azt mondtam neked, hogy Nyugat-Európában 15%-kal nagyobb az állami tulajdon, mint Magyarországon. Átlagban. Arról beszéltem, 15%-kal nagyobb rész. Nagyobb részben részesülom az állam a, a, a, a nemzeti termelésből. Na. Érthető ez? Olyan, igen. igen. Nézzétek, én úgy... azt tudom elmondani, hogy minden egyes polgármester ma Magyarországon újraválasztott szólnoki, bármelyik, a két kezüket odaadnák azért hogy legalább egy 500 fős foglalkozható cég... Hát mert, mert, mert ez a szemlélet, mert ez a szemlélet, mert nem, akarnak csinálni, mert nem akarnak csinálni semmit, mert rühelnek dolgozni, mert nem akarnak termelni semmit, meg teremteni semmit, hanem hogy a multiktól várják, hogy odahozzák, a, odahozzák az infrastruktúrát, meg odahozzák a, a termelést, meg a szakértelmet. Nézd. Én Olaszországban azt láttam, hogy kis- és középvállalkozások tartják el Olaszországot, ez egy olyan, mint a Rómában alig van megdonált, nem tűrik el a multikat, nincsenek ilyen nagy ágóan, <gül> jó irányban <járja>, ennek teljesen. <gül> hát nem igaz, az, bocsássál Rúmában. meg, én voltam Rómában, hát a, a, a Panteónnal szemben egy McDonald's van. Most speciál van, de az. A le, a, azon a helyen, pont azon a helyen, ahol nem lenne szabad. De Most képzeljön, hogy Mátyás templommal jól. szemben lenne egy McDonald's. Jó, de az összes pizzázó nagyon remekül megél, a kis kicsit nagyon remekül megél, tehát tökéletesen jó. A ez a tendencia van, Kis és középvállalkozók vannak nálunk, ez sajnos ilyen szempontból elgondolkodik. Hát ez, el, ez nem ebben. így van, kétharmad, az emberek kétharmad a kis és középvállalatoknál dolgozik. Magyarországon, Magyarországon. A kétharmad. kétharmad, a további egy harmad az magyar nagyvállalatoknál, az állami szférában, illetve multicégeknél. Jó, azért azt, mégiscsak az előző úrnak a véleményével valamilyen szinten egyet kell érteni, hogy 5000 embernek a havi szintű tartozó társaságbiztosítási és, és egyéb adó Nem fizet adót. De úgy, úgy állunk hozzá, Nincs nem, nem, nem, nem adózik. Nem. De a társaság társasági nyerség adót nem fizet, az nagy különbség. Megszolidaritási adót. A, de, de, de az összes munkabélekodó összes terhet viszont fizeti, méghozzá percet pontosan, mert ott viszont nem lehet adót csalni, ilyen szinten, én gondolom. Akkor az a problémám. Ugye, én szoktam hogy hallgatni a pár dologgal egyetértek, pár dologgal nem. Ú, nyilván az embereknek más a vértés. Persze, is, persze, ez nem teljesen gondolom. oké. Úgy gondolom, hogy ezt el lehet fogadni. Simán, nem azért, mert hogy... Szerintem De nem, hogy betelepüljük, nothing, nothing personal, semmi, a világon semmi személyes, semmi személyes, csak annyi, pusztán annyi. Ez, amit a multik tudnak, ez nem el nem sajátítható tudás. Ez egy know-how, ezt 35 könyvet el kell hozzá olvasni. És utána ezt tudva van. Ez, ez, ez nem olyan bonyolult. Ezt el lehet sajátítani, ezt lehet tudni. Ezt, ezt, yeah, ezt, ezt, ezt a magyar állam nem csak a maga jogán, de akár magyar vállalkozók számára, ezt, ezt, ezt létre lehet hozni. Ezt meg lehet teremteni. Ha van erre igény, az a baj, hogy Magyarországon erre nincsen. Mindent a multiktól várnak, a multiknak rimánkodnak, mert lusták dolgozni mert nem, akarnak, nem akarják ellátni az állami feladatokat Nem hogy a piacból nem akarják kivenni a részüket egyre másra mondják fel, számolják fel azokat a közfunkciókat, amikre szerződtek amikor létrejött az állam olyanokat, mint egészségügy, közlekedés Én nem, az összes létező, létező feladat, feladatot lerázzák magukról, mint kutya a vizet nincsen, hogy mondjam, gyűlölnek dolgozni nem akarnak államot, utálják ezt az egészet Hát, ezért e, amit lehet azt lepasszolják a multiknak mert ők ebben nem a lehetőséget látják csak a kényszert ezt ők zsáknak érzik a saját vállukon és, és alig várják, alig rimánkodnak hogy a multik levegyék a vállukra ezeket a zsákokat A állami felsővezetés től adódik, vagy azoktól az emberektől akik ezekben a ködigözgatási dolgoznak. hát szerintem ezért elsősorban nyilvánvalóan a felsővezetés a felelős igen. nem akarsz közhivatalnokok igen, igen, azt mondom, hogy igen illetve még egy nagyon érdekes kérdés, ugye mondok, hogy levet mindent a válukról. Ugye én szónokot ismerem közelebből, ott például az, abból a költségvetésből nem léteznek, nem tudják kifizetni az ódákat, az iskolákat, a béket, a fennmaradási költséget nem tudják kifizetni. Szépen, Mind, mindenhol, ahol megjelenik egy ilyen multi, és van tisztességes mennyiségű lehetőség, ott az a város megint. Hát, de a hát, és de, de, a, de az a baj, az az a baj hogy hogy... De hát, legyen, legyen. de hát igen, ez így megy Magyarországon, mert ez Magyarország, ez egy johat gyarmat. Hát itt ezt kéne végre észrevenni, hogy szinonimát formálunk a munkalehetőségből és a multiból. Tehát multi és munkalehetőség, ezek ilyen felcserélhető fogalmak. Nem kéne, hogy azok legyenek, azokká váltak ebben az országban, mert kiszolgáltattuk magunkat a multiknak. Nem. Ez nem lenne kéne, hogy törvényszerű legyen. Ez az, az igazság, hogy uh, én úgy érzem, hogy ez közelednek az álláspontok, tehát neked is illetve az előző telefonálónak is ö, olyan szempontból igazad van, hogy ez valóban így működik, szükségünk van a múltikra, de miért? Mert egy olyan játéktérben élünk, ami a múltéknak kedvez. Azért, de, el, el van cseszve, de, a szabály, de a szabálykönyvet de, elrontották. De, de, de nincs ilyen, hogy multik. A multik az valójában egy, egy darab know-how és egy darab tevékenységi módszertan. Mo ezt a tevékenységi módszertant, ezt el lehet sajátítani. Hát Ez az az el sajátít. Ezt az állam is elsajátíthatja. Ezt az állam, ezt az állam kiszervezheti, nem csak magáncégeknek, hanem létrehozhat ebből létrehozhat ebből olyan állami cégeket, állami vállalatokat, amelyek aztán egyrészt adóznak, másrészt, amelyeknek a profitjából ö, közfunkciókat lehet ellátni, vagy szociális rendszert lehet kialakítani. De ilyenre van példa a világon. Ilyen létezik. Sőt, Mondjatok sőt, Magyarországhoz képest csak ilyenre van példa a világon. Tessék? Mondjatok ilyen példát. Hát de már mondtam neked a Peugeot. De én nem, vagyok, én nem vagyok annyira otthon a gazdasági életben egyébként. Tehát én ehhez a dologhoz tök hülye vagyok. De egyetlen egy tény tudok, hogy 15 kal alacsonyabb Magyarországon az állami részvétel a gazdaságban, mint Nyugat-Európában. És folyamatosan arra hivatkoznak Magyarországon, amikor már lépte nyomon privatizálnak, de már mindent kiprivatizáltak, és folyamatosan arra hivatkoznak, hogy hogy van ez Nyugat-Európában, a fejlett Nyugaton. Mindig ez a hivatkozási alap. Holott már Bőven túl vagyunk azon, ahol nyugaton tartanak. Már, már, már ötször annyit eladtunk. Az abban, hogy nyugaton is ugyanerre tartanak, és mindenhol erre tartanak, és ezért valóban egy nemzetközi probléma ez, mert én, én mondom, hogy még egyszer meg tudom érteni a betelefonálónak, ezt a logikáját, igen, el tudom hinni, igen, van egy város, hogyha ott van egy multi, akkor valamivel jobb. Az a katasztrofális, és remélem, hogy ebben érthetünk egyet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez hova vezet. Tehát, hogy onnantól akkor ez a multi, legjobb, hogyha. Hogyha megadjuk neki a polgármesterséghez való jogot, nem? Mert akkor nem kell a polgármesterrel beszélni, és akkor biztosak vagyunk abban, hogy ott marad abban a városban. Akkor... Ugye ki az Egyesült Amerikai Államok elnöke? Ö, és, és, és a lobby az ki, nem? Az az lobby Személyesen ez a legbiztonságosabb, mert akkor biztos nem mennek ki onnan. De ez valahogy. Én, én csak a vállalkozással, illetve arra, hogyha valaki. Hát most konkrét példát mondanék. A Budapest Rádiót valaki megalapította, mondtam, egy számot 200 millió forinttal. Ő ezt szeretné nyerséges ünnezemeltetni, amit csak a reklámokból tud beadni. Magyarán keres olyan műsorvezetőket, akik teljesen jók, hallgatottságuk van, és abban a reklámokat adnak el pont. Ő ezt a 200 milliót szeretné, mondtam, egy számot 10 év alatt visszatedni. Ennek megfelelően fogja meghatározni a kifizetéseket, meg az összes többi alkalmazott életi ropa. Ez ugye, igaz, igen, igen, igen, de hogyha ha nem egy, egy szokásos kereskedelmi igényet akar csinálni ez a rádió, akkor be kell vállalni a rizikót, hogy esetleg nem hallgatják olyan nagyon sokan, mint egy adott műsorokat, mint, mint, mint hogyha győzi kell lenne a műsorvezető. Jó, Viszont, tehát itt a, a, a minőségéről adunk valamit, tehát a jó, a profitról szól, még egy kereskedelmi rádióban, sem. Sokféle... Hát gondolj bele, egy kereskedelmi rádióban beszélünk erről. Igen, igen, meg sokféle, sokféle profit létezik, tehát létezik rövid távú, meg hosszú távú megfontolása ennek a dolognak. Győzikével rövid távon igazán nagyot, vagy egy győzikéhez hasonló prolival rövid távon igazán nagyot nem lehet bukni mert tudjuk jól, hogy ennek megvan a piaca. Hosszú távon viszont biztos, hogy nem lehet nagyot robbantani vele, mert tudjuk, hogy ennek megvan a piaca. Tehát a ahhoz... a hétek, hát, az oda, oda hát erről van szó, hogyha azt akarom, hogy hosszú távon valami, valami nagyot robbantsa, akkor nem? az érdemes érdemes Igen, nagyon jó példát hoztál, mert a Budapest Rádió ugyan kereskedelmi rádió, de sok tekintetben de van, bevállal underground dolgokat. Nem, nem Ez nem így van. van? Hát például mondjuk a... Jó, nem mondok másikat, mert tényekben. Én egy dologhoz szeretnék gratulálni nektek. Van pár dolog, amikor hallottam jogos interjút, balos interjút, a múltkori Tarlós Istvános például hallottam, az zseniális volt, de ott egy picit, tehát annyi, annyi elbeszéltetek egymás mellett, hogy hogy én az előzőbe telefonálva is azt értettem, hogy ő kifejtette a véleményét, azt egyszerűen nem fogadtátok el, pedig ezt el kellene, hogy fogadjátok, hogy más emberek mást gondolnak. Abszolút elfogadjuk, higgyed el, higgyed el, nem akarjuk elvitatni a véleményedet. Robi ilyen a magánéletben is egyébként. Lehet, hogy ez a telefonáron is múlik valahogy, te békülé, kényebb hangom mondtad hát, az ellenkezőjét mégis mert amit én látok saját tapasztalatból, illetve azt, ahogy látom a világot magam körül, semmi más tudok, nem tudok elmondani, mert nyilván én sem úgyhogy a szintűgazdasági szakember, csak a saját bőm a kis dolgokat és eltudéseket értem köszönjük szépen, hogy hívtál minket köszönöm én is misetics bálint az utcembere, hálózat önkéntese van itt a vonalban Haló. Haló, szép estén Helló, helló! Az lenne a kérdésem, hogy ez az utcaembere hálózat, ami a, amely a hajléktalanoknak a megsegítésért szerveződött, ez mikor fogja megszervezni azt, a, azt az akcióját, amelyet évente rendszeresen, és amelyre azért úgy gondolom, hogy egyre több ember lesz kíváncsi. Igen, ez a szolidaritás éjszakája, és ez holnap. És ez a Budapesten holnap lesz délután négytől másnap reggelig a nyugati a aluljárójában, és most a, a percekben van szegedelmi és Debrecenben, illetve holnap a Budapestivel együtt lesz Pécset, Nyíregyházan és Tatabányán. Hoppá, és, és miért szervezitek ezt a szoliderítás éjszakáját valójában? Hát um, alapvetően két üzenete van. Az egyik az, hogy, uh, hogy így fejezzük ki együttérzésünket mindazokkal az emberekkel, akik uh, kiknek szenvedni kell azért, mert nincs megfelelő otthonuk. Hát, Pontosan tehát, hogyan, mit kell csinálni annak, aki szolidaritást akar vállalni? Hát ez egy demonstrációval egybe vírasztás, és euh, hát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy vírasztani, de hát ha valaki nem szeretne ott maradni reggelig, akkor természetesen azt is, az is értékeljük, hogyha, hogyha csak oda néz, vagy esetleg hoz meleg ruhát, vagy takarót, vagy tartós élelmiszáratot. Ennek biztos lesz gazdája, de, de tényleg itt ez, kevésbé, ez esetben most kevésbé tényleg az adománygyűjtésről szól a rendezvényünk, hanem, hanem inkább a, a szolidaitásra, együttérzés kifejezésről alól, hogy tényleg töltsünk ott egy éjszakát, vagy legalábbis valamennyi időt és közben beszéljessünk egymással az ott lévő hajléklan emberekkel. Yes is, <sínt> és, és akkor, tehát, hogy kimegyünk a, a, a nyugatihoz, beszélgetünk, fekszünk, szolidarizálunk, mégis valamilyen követelés, vagy valamilyen. Tehát, hogy, hogy hogyan változott meg ez a helyzet? Tehát, hány hajléktalan van Budapesten? Vagy... Öm, hát a, a február harmonika munkasoportnak van egy hajléktalan népszámlás, és az szerint legalább 3000 hajléktalan emberé a legnagyobb hidegben is a, a közterületeken, és ha mondjuk hajléklan embereknek rajtuk kívül még azokat ö, is megnevezjük, akik szállulaknak, akkor egy a 8-9 számot fogunk kapni. Uh -huh. De hát nyilván ennél sokkal többen vannak a, a tágabban értelmezett hajlétlanság vagy otthontalanság kategóriájában, esetleg, Tehát például azok, akiknek van saját otthonuk, de díjátállítjuk, miatt kilakoltatás negeti őket, vagy bizonytalan albérletben, hágybérletben laknak, vagy esetleg a saját lakásuk olyan túlzsúfolt, hogy a rossz körülményeket biztosítsak, hogy, hogy nem lehet, otthon, hogy otthon érezzék munkat benne, tehát ezek, ezek már százezes számuk. Milyen részvételre számítotok legtalánok illetve szolidaritást vállalók számában? Hát ezt, ezt nehéz megmondani, különösen, hogy hát a nyugati aluljáróban van, és nehéz megmondani, hogy az nagyon-nagyon sok ember, aki ott van, az azok közül ki az, aki esetleg miattunk jött, vagy ki az, aki csak persze megáll. Az, az reggelig nem szoktunk nagyon sokan maradni. A, a e akkor jönnek hajléktalanok, és tehát tudják, hogy, hogy van ez, és ők is oda jönnek, vagy, vagy őket teljesen nem érdekli ez a dolog. Hát tudják, illetve látják is. Ö, tehát ha nem is halanak róla esetleg előre, akkor ha arra járnak, látják, és, ö, és igen, rendszeresen, hát rendszeresen, tehát ez a harmadik szolgázás éjszakája, reggelig ott, ö, ott vannak velünk hajléklan emberek. Hát lesz ételosztás is az est folyamán, és ez nyilván segíti, hogy, ö, hogy felhívjuk a figyelmet erre már, mint a hajléklan emberek körében, tehát igen. Van egy pár kérdésem. Igen. Nagyon nehezen megoldható ez a hajléktalan ügy, megfigyeltem. Általában mindenhez hiányzik a szándék ebben az országban, ami előre mozdítana, de itt nem csak a szándék hiányzik, ami persze nem jelenti azt, hogy ne hiányozna a szándék a kormányzatból, hogy bármit is kezdjen ezekkel az emberekkel hiszen ezek az emberek, ezek emberi hulladék tehát hogy kihulladtak az emberiségnek a nagy csokrából, és igazából innentől kezdők gyakorlatilag úgy hányódnak az utcán mint a szemét, senkinek nincs szüksége rájuk tehát tulajdonképpen ez történt velük ezzel nézzünk szembe na most hát az én azt hiszem, hogyha ez, ez az emberi hulladék, ez, ez nem egy jó kifejezés de nem így kezeli őket a társadalom vajon? Na, az kétségtel na hát én erre széloztam ezzel Aha. na már most az a, az, a, az a kérdés, hogy az ő helyzetükön hogyan lehet változtatni. És most nagyon konkrét dolgot fogok kérdezni. Mondjuk, hogy nagy a fagy. A nagy fagy az mondjuk mínusz 15. Az azt jelenti, hogy éjszakánként meghal mondjuk 30 ember az utcán. És minden, minden reggel 30 embert holtan kell, kell, kell, kell elszállítani, mert meghal. Konkrétan. Mit csináljon a kormányzat? Mert hogy ez egy nagyon konkrét cselekvési program kell. Ezek az emberek nem akarnak bemenni a szállóba, mert a szállóban azt is ellopják tőlük, amiük van. Nem, nem akarnak menni sehova, mert lehetséges, hogy egyáltalán már csak azért sem akarnak sehova sem menni, mert kötődnek ahhoz a szabadsághoz, ami szabadságot, ami szabadsághoz ők szocializálódtak. És nem szabad ezt lebecsülni, mert, mert az biztos, hogy az embert az életmódja nagyon-nagyon határozottan, nagyon-nagyon erőteljesen szocializálja. És nem csak a jó körülmények képesek szocializálni. És ezt tudjuk hanem a rettenetes, borzalmas körülmények is képesek. Tehát ha valaki az utcán él, és eltölt, eltölt éveket az utcán, nagyon-nagyon-nagyon nehéz őt domestifikálni. És ezt tudjuk, hogy így van. Tehát szociológiai kutatások bizonyítják ezt. Most eleve az emberek nem akarnak onnan elmenni, tegyük fel. Mert csomó esetben tudjuk, hogy ez van. Ezt is, akik aktivisták, azok tudják, hogy, hogy nem sok esetben ez nem van ez az, ami maradt nekik. Na hát a igen. Na hát ez a szabadságuk ez az, az, az, ami maradt. Vagyonuk. Na most te mit csinálnál ebben az esetben? Őket és erőszakkal is, hogy megmensd az életüket, vagy hagynád őket ott megfog, meg, megfagyni? Um, hát erre a kérdésre nem válaszolnék, mert uh, persze, mert nagyon ragaszkod hozzá, akkor mondani, hogy de azért nem válaszolnék, mert nem tartom egy jó kérdésnek, mert szerintem téves előfelterüléseken alapszik. Um, szerintem nem ez a, hát hogy a, a megfagyásnak nem, az a, nem önmagában az alternatívája, vagy nem csak ezt az altanak, lehet elképzelni, hogy erőszakkal bezsúptuljuk őket a menhelybe. Különösen egyébként, hogy az összes utcán élő hajléklan ember számára ö, nincs elég hely a, az éjjeli menedékhelyként, ezt tulajdonképpen mindenki belátja. Hát ez az, az, az, az, az, az államfelelőssége. Állam felelő hogy hát világos, ez, a, ez az államfelelőssége, és hogy Demskin kívül ezt mindenki tudja. Igen, és ö, az, ö, az kétségtelen, hogy van lopás, a szállón, de egyébként ez az, az utcán is van, tehát az, az egy leegyszerűsítés, vagy, vagy önmagában emiatt mennet, de nem De mégis rengeteg van, hajléktalan gyűlöli a szállót. Eszébe nincs oda menni. Hát nem értem, hogy miért van. Hát mert olyanok a körülmények a szálón. Tehát a szállón sokkal, sokkal durvább farkas törvények vannak, mint az hát, utcán. De nagyon egyszerű lenne egy értékmegőrzőt kell rakni, egy porta szolgálat. A szállók többségében van egyébként értékmegőrző. Ett akkor nem lopnak? De egyébként ettől tehát, hogy. A kameródat ellopják, a tapasztalhatnak. Tehát a is ellophatják Nincsenek olyan értékeik, amiket beadjanak az az ijesztő benne. A takarót, amivel takaróznának, azt lopják el. Tehát, érted? De, de mondom egyébként, nyilván az a utcán is, is lopnak. A, a probléma az, hogy, hogy nagyon kevés megfelelő szállás van. A szállások túlnyomó többsége alkalmatlan családok és párok befogadására, és, és a jelentős részükben pedig olyan rossz körülmények uralkodnak, hogy sokan inkább az utcán maradnak. És ez tehát, nem önmagában azért, mert lopnak. És, és az, uh, tehát ez az egyik dolog, és a másik pedig ezt, ezt ne felejtjük el, hogy, hogy egyébként nincs elég hely. Tehát, um, hogyha most hirtelen az összes, uh, vagy akár csak egy jelentős része az, az utcán élő, vagy nem feketlen utcán, aluljáróban, erdőben, kapuajban, stb. élő hajléktalan emberek arra gondolnák, hogy most bevennek, mert hideg van, tehát, hogy Uh, ja. Én, én javasolnék egy megoldást, mondtad, hogy kb. 3000 ember van az utcán, illetve hát ez, ez több lehet, hogyha kiegészül más csoportokkal, aki nem konkrétan teljesen hajléktalan, viszont ennél szerintem sokkal több üres szállodai szoba van. <hű> ezt egy kicsit pazarlásnak érzem, hogy üzennyi szállodai szobákat fűtünk. Jó, és, és mennyi, jelent, van, mennyi nem laktanya? Nem laktanya van, és mennyi laktanya van, amikre csak és kizárólag nyilászálokat kéne szemelni, helyette pénból Jelenleg funkcionálnak erről erről te tudsz, gondolom. Erről nem lehet beszélni, hogy, hogy mondjuk akár az állam támogassa és fizesse ki nem ezeket nem nem a szállodai szobákat. De milyen filléres dolog lenne ez? De, de egyébként. Um... Nem is kell feltétlenül a szállodákig elmenni, hiszen nagyon sok olyan önkormányzati tulajdonú uh, lakás van, ami, ami üresen áll évek óta, és hogyha beköltözik egy család, akkor pedig uh, gyakorlatják őket, és befalazzák a, az ajtót, meg az ablakot. Tehát ez, ilyenek vannak, és uh, tehát nem, ez, ez még sokkal kevésbé, nem tudom, meglepő, hogy radikális dolog lenne, hogyha például ezeket szociális célra hasznosítanák. Öm, és még egy dolog, ami... De miért az, az meglepő? Az meglepő dolog, hogy a szállodában emberek lakjanak? Nem, bár úgy értem, hogy az, ez így sokkal inkább elképzelhető a, a jelenlegi rendszernek a keretei között. Öm, és ebben nem azt mondani, hogy egyébként én, én ne értenék egyet a szállodákban való elhelyezéssel. És, és ezt kapcsolva, inkább eszembe hoz, hogy, hogy nagy britanniában az a, az a rendszer, hogy vannak úgynevezett priority homeless people, tehát a, a, a hajlítlannok közül a legsérülékenyebbek, akik mondjuk a terhesnők, a gyerekek, a, a gyermekes szülők, az idősek, a betegek módgáskorlátozottak, és ö, nekik ö, olyan, és ezekkel az emberekkel kapcsolatban a a hatóságok intézmény fenntartási kötelezettségé mellett, tehát abban párhuzamosan joguk van ezeknek az embereknek az ellátása. Tehát például nem mondhatja azt, amit Magyarországon simán mondhatnak, hogy hát mi ismerik, hogy te hajléktalan vagy, de, de mondjuk nincs hely a családok mert otthonában, felülünk egy listára, és addig megold meg magad. Tehát ezt azt nem mondhatják, mert hogyha nincs hely az önkormányzatnak a saját fenntartású intézményeiben, akkor, akkor arra a hívőre, amíg az kívül, addig hát azt nem lehet, hogy az utcával emberek, tényleg fel kellene ismerni, és akkor, akkor pedig mondjuk egy bedembe fett hotelben szállásolják el. Tehát, hogy avval a hatóság nem háríthatja el a, a felelősséget, hogy ő fenntart egy intézményt, de nincs hely, és öm, ez nagyon gyakran megtörténik, és Magyarországon, és ö, csak még egy dolog, egyébként ez volt egy jelentés, egy országgyűlési, illetve kormányjelentés egy országgyűlési határozatra kép a, a családok hajléktalanságáról, és, ö, és ez 2002-es, és abban szerepelt ez. És ez azóta, ö, csak azóta sem volt átütő változás, és ebben ö, is elismerték azt, hogy, ö, hogy a családok átmeneti otthona. a így azok, ö, nincsenek arányban a szükségletekkel, tehát hogy teljesen egyértelmű, hogy nem tudnak mindenkit elvászni. <gül> És És a, igen? Fejezd be nyugodtan, bocsánat. Mert másik gond lett volna, úgyhogy... <gül> tehát akkor a ti főkövetelésetek az az a brit módszernek az átvétele, vagy valami más? Hát mi ezt a módszert, ezt, ezt sokkal jobbnak, sokkal emberségeseknek tartjuk, <gül> de hát a, a nyilatkozatunkban vannak... Ennél valamivel általánosabb követeléseink, ez egyrészt, hogy a kormány intézkedjen a rászoló emberek méltányos elhelyezés nélküli kigyakoltatásának tilalmáról, és nyilván a hajléklanság állami fellépés, mondjuk kezdődhetne ott, hogy legalább az állam nem, tesz, nem teszi állampolgárait hajléklannál, aztán követeljük, hogy az államhoz van létre, kiterjedt állami bérlak, a lakáshálózatot azok számára, akik a piacon örülőből nem képesek biztos otthonhoz jutni. Aztán szólunk a már említett családok átmerti otthonairól, hogy azokat számban és minőségben fejlesz -e. Szólunk arról is, hogy a lakáspolitikája kialakításában elsősorban a helyzetben lévők szükségleteit tartsa szem előtt. Itt nyilván a, a nem olyan régen néhány éve életbe lépett lakásfelytartási illeszek, bocs, csak ilyen lakáshiteltámogatásokra kell gondolni, amit, ami, ami ugye azt jelentette, hogy minél gazdagabb vagy annál valószínűbb, hogy megkapod, és minél gazdagabb vagy annál több támogatást kapsz, tehát épp de ellenkezőjét csinálta, mint amit szerintünk egy, egy egyenlősítő lakáspolitikának, vagy társadalmi politikának kellett volna, vagy amit szerintünk úgy általában a redistribúciónak tennie kellene, aztán még van két követelésünk, az egyik szakmai szervezeteket bevonva akkor kormány készítsen átfogó konkrét célokat tartalmazó hosszú távú programot a hajléktalanság csökkentése érdekében. És, vagy valamit legalább csináljon. Igen, és kiállunk a gyermekszegénység elleni nemzeti program mellett is, amit ugye a Ferges Ura vezetésével nemrégiben elkészítettek, és csak hát félő, hogy hát a elkészítették, és aztán egy fiúkban van mi, mi ezt is hangsúlyozzuk, hogy ugyanis ennek egyébként a lakáskörülményekkel kapcsolatos és az nagyon hasonlít ahhoz, amit, uh, amit mi, mi kérünk, illetve követelünk, és mi sokat tanultunk belőle, hogyha ezt végrehajtanák, az nagy előrelépés lenne. Hát nem sok sikert kívánunk. Mikor lesz még egyszer ez a szolidaritási tüntetés, mondjuk így nem tüntetés, jövőben összejövet nevezzük összejövete. Demonstráció és összejövet szolidaritás. Igen, na ez holnap uh, négytől, délután négytől, másnap reggel. reggelig lesz a nyugati aluljáróban, és mindenkit várunk szeretettel. Mm -hmm. Hogyha én oda megyek és viszek magammal két üveg Voltkát. szolidaritás gyanánt, azt jól teszem, szerinted? Támogat hát, engem, engem ebben a a hajlétalan emberekért az utcaembere nevű cég? Hát ezzel kompli, konfliktusok lesznek a, a rendőröken köztövetlen való alkoholfogyat. Mm -hmm. aztán... De veletek nem lesz? Hát, ö, azt hiszem, lesz... lesz Mert hideg lesz, lesz, lesz, és szerintem ránk is ránk fog férni, meg a hajléktalanokra is. Hát hiszem, lesz meleg te, ha... Uh -huh. De egy kis rummal... Jó, szerintem értékeljük diplomatikus választ, net jól igen, mondom? Igen. Köszönjük szépen, és akkor holnap este, ha igaz. Jó, Köszönjük. én is köszönöm, minden jót. Hello, hello. Van itt előttem egy könyv, amit fontos lenne bemutatnom számotokra, azért mert példaértékület, és biztos, hogy érdemes elolvasni már csak azért is, mert nem ismerjük a szerzőt, ami külön kuriózum, ez zseniális, G.M. Írta. Igen, Én... Nem azért nem ismerjük, mert ő ezt így kitalálta, hogy ez így a legjobb. Hát szerintem ő azt találta ki, hogy ez így lesz neki a munkatárs. Igen, igen, Már igen. igen. Gaz a gazdasági minisztérium esetleg. Nem De Gala Miklós is. neve is felmerül bennünk, a GM49 nevű kis szintipop zenekar 80-as. ezt mondom, hogy ez nem egy marketing fogás részéről. Szóval... <síns> <síns> <síns> nem, a... ez egy túlélési stratégia. A Tesco Titok című van szó, amit senki nem mert elmondani címmel. Hát ez az alc Teskóról szól és a legdurvább dolgok, ö, legdurvább leleplezés. Ö, ő ő egy ilyen középvezető volt, ennyit lehet tudni a könyv és Aha. hát a Tesco-nál dolgozott természetesen, és arról ír, hogy milyen trükköket trükkök százait alkalmaznak. a, <gül> a természetesen nekünk tudnunk kell. Véli az GM. Igen, eh, amivel hát gyakorlatilag megkárosítják a levőket. Vélhetőleg. Természetesen a Tesco tiltakozik. Hát be van a... gyetve, de nem megjelenése előtt számos könyváruházban például úgy tudjuk, hogy megállapodott a Tesco a Librivel, és a fú, mi az, ami ott a színáll Alexandrával. Tehát az Alexandrával és a Librivel már meg is állapodott a Tesco abban, hogy nem forgalmazzák ezt a könyvet, és ennek fejében a Tesco továbbra is átveszi az ő általuk forgalmazott könyveket. Ez megígéri, hogy ezt a két könyv forgalmazót fel fogja hívni. Igen, igen, örömmel fel fogom hívni őket, és meg fogom kérdezni őket, igen, hogy miért van, nem így, találják meg föl ezt a könyvet ahhoz, hogy az ő olvasóik és az ő látogatóik az a dizán. Köszönöm az... igen, és a dizájnja is maga a Tesco gazdaságos kék fehér alapon függőlegesen húzódó kék csikjait mutatja fel számunkra, és azt a megannyi botrányt, amely, amelyel nem, amelyről tudnunk kell, és amely ismeretében kell a jövőben vásárolnunk, vagy távol maradnunk. És ez már van bízva. Hol lehet akkor ezt majd beszerezni, ha egyáltalán gyártja? Hát ez egy jó kérdés. Malatti. Érdemes keresni. Tehát így, amit én itt látok rajta, az az, hogy aki kiadta, az nem kívánja. Semmi nincs, komolyan mondom. Ez ilyen durvát én még az életemben nem láttam. Az, hogy GM tesztkódítok, de tényleg, a régen a pártot akartam színi, akkor kellett így bújkálnod, mint most a teszkót. Tehát GM tesztkódítok, amit senki nem mert elmondani. Lapozok egyet, tesztkódítok, amit senki nem mert elmondani. Ennyi, ennyi, tehát, hogy semmi, hogy kiadó vagy kiadott, vagy micsoda, még egyet lapozok, tesztkódítok, amit senki nem mert elmondani. Még egyet lapozok, tartalomjegyzék. Tehát nincs, senki, egy név nincsen, egy név nem tartozik hozzá, egy kiadó, semmi. Komolyan? Egy támogató. Nincs, nincs. A, a hátulján van egy szöveg, egy. Igen, igen egy szöveg, de matricán van is, bele van rakva a matricán. Tehát, hogy konkrétan ez sem tartozik hozzá a könyvhöz, a Bérekhorsz KFT adta ki. Konkrétan lehet, hogy most intéztük el, hogy ez a cég megszűnjön, hogy a telephelyem felkigyulladjon, nem tudom, de félelmetes ez a sztori. Nem? Tehát, hogy egyáltalán, hogy így bujkáljon egy, egy, olyan, egy olyan kiadó, amelyik kimeradni egy olyan könyvet, amelyik egy multinacionális cégről lelány, lerántja a leplet. Hát érdeklődve hát, fogjuk felolvasni. Hát igen, GM. Gm. Aki, igen, aki, aki a, magyar, a magyar epika újabb nagy, nagy alakja. Sok-sok peres éve lénéz. Valószínűleg. És mi is, ha nem vigyázunk, hogyha sziasztok. Sziasztok. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.